Kapitel 11 Og Jehova sa videre til Moses. «En plage til skal jeg føre over fara og Egypt. Deretter kommer han til å sende dere bort herfra. Når han sender dere bort for godt, kommer han formelig til å drive dere ut herfra. Si nå for folkets ører at de skal be, hver mann sin venn og hver kvinne sin venninne, om å få gjenstander av sølv og gjenstander av gull.» så lot Jehova folket finne velvilje for egypternes øyne. Mannen Moses var dessuten meget stor i Egypts land, i faraos tjeneres øyne og i folkets øyne. Og Moses sa så, «Dette er hva Jehova har sagt. Omkring midnatt går jeg midt gjennom Egypt, og alle førsteføtte i Egypts land skal dø, fra den førsteføtte sønnen av faraos som sitter på sin trone til den førsteføtte sønnen av tjenestekvinnen som er ved håndkverdenen, og alle førsteføtte bland husdyrene. Och det skal i sannhet lyde et stort skrik i hele Egypts land, som det hittil aldrig har lytt maken til, og som det aldrig vil bli framkalt maken til igjen. Men ikke en hund kommer til å bevege tungen ivrig mot noen av Israels sønner, verken mot mennesker eller mot husdyr, så dere kan vite at Jehova kan gjøre forskjell på Egyptene og Israels sønner og alle disse dine tjenere skal visselig komme ned til mig og kaste seg ned for mig og si, «Dra, du og hele folket som følger i dine spor, og deretter skal jeg dra ut». Dermed gikk han ut fra fara i brennende vrede. Da sa Jehova til Moses, «Farao kommer ikke til å høre på dere, for at mine mirakler skal økes i Egypts land». Og Moses og Aaron gjorde alle disse miraklene framfor fara og, men hver gang lot Jehova faraos hjerte bli forherdet, slik at han ikke sendte Israels sønner bort fra sitt land.